Estáis entrando en el Salto ràdio, Permaneced a la escucha. A pressa -t a fer la maleta. El temps ja et ve molt just. No oblidis res. El sabó de feita, els xoquins, el dentrifici, les aranyes de la por, el cor rosegat de llàgrimes, el globus de colorins perduat pel sostre. On vas deixar el passaport? Ja saps que te'l demanaran, apressa't a fer la maleta, posa-hi el teu infern. Aquell amor de setembre que et va morgonant el cor, no deixis res, però afanya't, no sents com s'acosten unes passes. Mira per darrer cop en el mirall dels prodigis, llembrega el gest de la mort, adeseu tot ben adesat, que ho trobin tot a punt, dissimula, finge i somriu. Agafaràs la maleta, que li seràs encara el mirall dels prodigis, i endevinaràs el gest de la desesperança. Obriràs la porta. La veu profunda i clara que acabeu d'escoltar és del mallorquí Josep Maria Llompart, poeta, editor, crític, historiador de la literatura, dinamitzador cultural i, per damunt de tot, persona compromesa amb un temps i una llengua, la catalana. Demà, 23 de maig, farà 100 anys del seu naixement, una data marcada en majúscules al calendari de molts lletreferits de les Balears, tant els que el van conèixer com aquells que l'han llegit o han tingut la sort de ser alumnes d'algun dels seus deixebles. El personatge de Josep Maria Llompar travessa les fronteres de l'arxipèlag i arriba a tots els indrets del domini lingüístic català. És, i qui sap si continuarà sent, una figura de consens, va treballar dins i fora de la seva estimada illa i sacrificar la seva vocació de poeta per fer allò que considerava una obligació. Donar a conèixer els escriptors en català i contribuir a la consciència de la unitat lingüística. Llompart va morir a Palma el 28 de gener de 1993. Tenia 67 anys el seu esperit, però, continua ben viu. Josep Maria Lompart va néixer al carrer de la Missió de Palma el 23 de maig de 1925. La seva família pertanyia a l'estament militar i la llengua que xerrava a casa era el castellà. El pare, Miquel Lompart, mallorquí. La mare, Dolores de la Peña, andalusa. Pere Rosselló Bové, doctor en filologia catalana a la Universitat de les Illes Balears va conèixer-lo i n'ha estudiat l'obra. Recorda una anècdota relacionada amb el seu nom que posa de manifest la lleialtat que Llom part tenia vers els seus avantpassats. Jo ja el vaig tractar bastant, no part i una vegada havíem de fer una petició, eh, no sé si era en nom d'Obre Cultural Balear i Associació d'Escriptors, i vàrem redactar un document i el va redactar jo ja, i va posar Josep Maria Llompart de la penya, ha escrit penya eh, amb n i greia. I quan ell el va veure em va dir, això no he estat d'acord, no? això no hi estic d'acord, ja som de la penya, no? Amb n. No? Bé, no ho vam corregir perquè no tenia entès i ho va signar, però és curiós perquè... Uh, ell mai va renunciar a aquests orígens. L'aigua Barreig de l'origen de Llompart es completa amb una estada de pocs anys a Galícia, on el seu pare fou destinat quan el futur poeta només tenia un any. En tornar a Mallorca, en tenia sis. El sojorna en aquelles terres deixant Llompart un dolç pòsit de nostàlgia i feu germinar un amor per les lletres gallegues que el convertiren en un traductor exemplar. De petit, mitificar Galícia i deixar escrits els seus records adulcorats en un llibre magnífic titulat Memòries i confessions d'un adolescent de Casa Bona. A l'entrevista que Raimon li va fer pel programa Literal de Televisió Espanyola el 1991, l'estudió es mallorquí i explica aquesta anècdota. Jo sempre recordava com un dels llocs més impressionants de la meva vida. Un jardins, el Jardin de Sant Carlos, a la Corunya, que hi havia la tomba del general Mur, que va, va, dir, va dirigir la retirada quan es, la Guerra Napoleònica. Sí. Aleshores, jo recordava allò com una cosa immensa, com sí, un jardí sí, fabulós, sí, sí. amb uns arbres altíssims, i que aquella tomba d'aquell general, un general que devia ser un gegant, a eh, jutjar per ser sí, sí. la de la tomba. Bé, quan hi vaig tornar, me'n vaig adonar que el jardí de Sant Carlos era una cosa com aquest rodol, i que el general devia ser un pit i que, a més, els arbres no eren res, eren quatre arbustos requítits. Eh. Sí, sí, sí, sí, sí. La presa de consciència lingüística va ser lenta i abraçar uns quants anys. Llompar sol destacar un fet aïllat, quan encara infant hagué de passar moltes setmanes al llit. El seu pare li llegia rondalles mallorquines i en un principi els hi va intentar traduir al castellà. No? Clar, traduir una rondalla al castellà, la rondalla de Mossa en el Cove, sobretot, que devien a les que li llegia el pare, uh, són molt males de traduir, de <laughs> sobre molt de castellà i molt de català, també. No? Els intentava traduir i ell li va dir no, no cal, que no tradueixes, perquè jo ja, ja ho entenc. A Palma ja havia entrat en contacte amb la llengua catalana i ho tornava a fer el batxillerat. Una de les persones que allà conegués Miquel Llodrà. L'altra... Joaquim Verdeguer, professor d'anglès i traductor. Llompart aprengué ben poc d'aquesta assignatura, però aprofundia en la literatura catalana gràcies a les tertúlies que Verdeguer acabava liderant. D'aquí a les provatures poètiques, una passa? Esudi dret i feu les proves per ser notari, però no se'n sortí. Al 1951 apareix el volum "Els poetes insulars de postguerra a cura d de Manuel Sanchís Guarner. Quatre poemes són del Palmasà. A partir de llavors es comença a conèixer aquests autors com "La generació dels 50, la majoria dels quals apostaven obertament per un trencament amb el col·lectiu de l'Escola mallorquina. L'escola mallorquina ha estat, podrien dir de manera, molt mal vista durant, durant un, un temps, no? però realment va fer la seva funció en els anys, sobretot, de la postguerra, no? perquè el que van fer aquesta gent, com en Miquel Ferran, i en Colom, Maria Antònia Salvà, potser eren una gent molt moderada i, mo i alguns molt de dretes, no? Però varen mantenir la llengua, no? Varen mantenir el català, no? Per tant, això se'ls ha d'agrair. Ara, què passa? Que realment, ja cap als anys 50, això era un tipus de poesia ja molt acabat. Bernat Vidal i Tomàs, Llorenç Moillà, Jaume Vidal Alcover, Aina Moll, Josep Maria Llompart, entre d'altres, formen aquesta generació que acabà autoanomenant els amics de les lletres tal com explica Pere Rosselló el pròleg del volum la cançó a la nit 50 poemes aquí hi recull mig centenar de peces de Llompart El 1956 el poeta entrarà a treballar a la Delegació d'Obres Públiques. També començarà el camí a la revista de Camilo José Cela, Papeles de Son Armadams. Aconseguirà que es parli amb una profunditat i una continuïtat inèdites de la literatura en català. Però el veritable punt d'inflexió és l'entrada de Llompart a l'editorial Moll, en substitució de Sanchís Guarné. Era l'any 1961. Posarà en marxa la col·lecció balanguera. Serà l'enllaç amb autors de Catalunya i el País Valencià. El mite s'està forjant. La intuïció de Llan i l'exquisidesa dels seus consells el Duguera, entre altres coses, a ser molt sol·licitat a l'hora de fer pròlegs. Tant que penjar un cartell a l'entrada del seu despatx com avisa navegants. No faig més pròlegs, ni més presentacions, ni pregons, ni altres herbes. Pere Rosselló Bové va poder comprovar, però, que l'autor de poemes de Montdragó estava molt ben disposat a fer excepcions. Però hi vaig anar amb molt de pa, jo vaig dir, què, què me diran, Llompar? Quan li va dir, "Si sí, ja he vist el cartell. <ríe> I dir, ja he vist aquest cartell, però eh, jo li volia demanar si me podria escriures el pròleg d'aquest llibre. I ell, que m'hauria pogut dir, que no s'ha llegit <ríe> no ho entens, em va dir, no, no te preocupis, això no va per tu, ja està clar que te faré el pròleg. I m'ho va fer un pròleg preciós, que ja és molt millor que el llibre, però... Uh, ja, això et dona una manera de veure ja de com era el personatge. No? El Salto Ràdio, fent so en comunitat. Pots escoltar totes les nostres peces en elsaltodiario.com. Josep Maria Llompart esdevingui un símbol de la cultura catalana durant el franquisme i els primers anys de la democràcia. Presidi l'obra cultural balear i fou membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Viatja per tot el territori de Parla Catalana i organitzar conferències, jornades i presentacions de llibres. Solia dir que en un país normal, ell simplement s'hauria dedicat a escriure poesia, però això no va ser possible. A les seves espatlles, més de mitja dotzena de poemaris de gran qualitat, com ara la terra d'Argensa, Mandràgola, Jerusalem i Espiritual. Precisament, en l'entrevista amb Raimon, parla d'espiritual. Intueix que serà el darrer llibre, com si la mort ja l'esperés a la cantonada. Quan jo se va publicar a Jerusalem, ja havia començat sí. espiritual, que és sí. el llibre que, que, que està fent ja sort. de sortir. És... Normalment, quan acabava un llibre, ja havia començat a pensar en saps. Ja no he pensat en cap. Ja, ja, això no vol ja. dir que d'aquí dos dies no hi, pensi, no hi pensis. En, en, una en aquest ja moment tenc impressió com si fos per el final. Eh? Sí, sí, sí, A sí. més, clar, jo dic que és, és uh, etapa de després de Jerusalem, més enllà de Jerusalem, i, i més enllà de Jerusalem ja hi ha poques coses, <laughs> realment. Després de tot això, s'obren els arguments per entendre que l'obra cultural balear ha impulsat l'any part. Els actes s'estan succeint a les Illes, Catalunya i el País Valencià, encara que en aquest darrer territori el suport institucional gairebé és inexistent. Ens ho explica l'Ena Serra, vicepresidenta de l'entitat. A Catalunya també hi ha hagut gent que s'hi ha sumat, és a dir, l'Institut d'Estudis Catalans i està fent fent activitats, l'institució de celletes catalanes, vull dir que transcendeix l'àmbit i llengua, cosa que mos alegra. I, clar, hi ha unes més difícils en el Valencià, que tot i que organitzaran algunes xerrades i tal, pots entendre que el context no sigui gaire gaire favorable. Si no ho va per, per organitzar l'amenatge de Sanyes Tellers, imagina't tu d'un poeta mallorquí que no hi sabres que existeix. Per a Serra continua sent necessari que la llengua compti amb estudiosos de la talla de Llompart. La situació és diferent que la dels anys 80, però el retrocés de l'ús obliga a prendre mesures correctores. La situació del català, llavors, i ara, crec que no són comparables. És a dir, sí que aquella dificultat que havia per nomenar, per dir el nom científic de català, en allò que xerren els mallorquins en aquell moment costava de dir-li ara crec que no ho és, és a dir, crec que està a prova assumit que és nom científic de la llengua és català, vull dir, però nom ara no ens discutirem. Una altra cosa és l'ús que se'n fa, perquè les estadístiques fan fer vull dir, la pèrdua d'ús social de la llengua és considerable. Milers de persones es van reunir a la plaça nova de Santa Maria del Camí, Mallorca, el 10 de maig, convocades per l'OCB. S'hi va celebrar la Diada per la Llengua. I l'Ena Serra considera que va ser un èxit. A mi particularment m'ha servit per carregar piles. Tu quan veus allà milers i milers de persones que s'emouen eh, per, per sa llengua, per sa cultura, perquè la volen, volen que continuï viva i volen pegar un tot d'atenció en Amarga provens. a mi, a mi, el carregador de piles, i vull creure que més gent també, perquè vol dir que no te sents únic. De vegades, segon quin context vas, Sembla que ets l'únic que, que xerres en, en, en català i ja sents una excepció. Però quan veus que hi ha tanta de gent que està preocupada per aquesta qüestió i que se mou un dissabte arabaixa, que amb anunci de pluja, que, que convida més a quedar a casa, a, fer, a mirar sèries, o anar a veure qualsevol altra de les moltes activitats que hi havia, se per anar allà, a mi m'ha carregat piles. Que vol dir que encara tenim esperança. És fàcil? No. La vicepresidenta de l'obra cultural Balear és optimista i destaca que el català és la llengua triada per molts artistes. Persones a qui els apassiona escriure, compondre música, pintar o fer teatre. Hi ha altres contextos en què se salut dels catalans i joves és brutal. En l'apartat de, de poesia, eh, poeteses i, i poetes catalans parlant joves n'hi ha un fotimer i molt bons músics, artistes, en general, joves, que ho fan en català perquè els dóna la gana, perquè els surt allà, perquè és la seva. Eh, Hi ha un, un esplet brutal i s'ha de combatre aquest discurs que està collant per part dels partituls de dreta que amaguen un, espanyol, un desig d'espanyolització de l'avant. Josep Maria Llompart és passat, però també present i futur. Les paraules que deixar escrites i l'amor que per la cultura inspirar continuen resonant A les aules de les universitats, a les biblioteques, a les tertúlies literàries i de tant en tant a les zones. En aquest reportatge heu escoltat les veus de Pere Rosselló Bové i Elena Serra. Les declaracions de Josep Maria Llompart estan extretes del programa Literal. El tema musical L'últim pròleg la compost Jordi Caballero. Jo sóc Mireia Balasca. Una producció de Salto Ràdio.